Дід зайшов у двір і подибав до столу. Де сидів Волин? Став, якусь мить приглядався до нього, а тоді повернувся до тих, що стояли за плотом. Це таки він, люди. Волин відчув біду. Але щось у цьому дідові таке, що хоч віщувало Волинові біду, водночас Вабило до старого, хотілося обняти його і проголубити, заспокоїти. Волин, однак, підвівся за столу і став обік. Чоловіки зайшли у двір. Радане, це нечиста сила, а не людина, сказав старий, вказуючи на Волина. Сімдесят років тому, коли я мав десять років, у озері, біля якого ми жили родиною деякий час, у день нашого від'їзду пропав наш старший брат Волин, якому було десь близько 15 років. Цього хлопця звуть Волин, він як дві краплі схожий на мого пропалого брата. Але ще більше того, одежа на ньому саме та, яку шила йому наша мати, яку ми полишили у хатині на озері для нього, для його пропалої душі. Клянувся Велесом, це духа не людина, це демон. «Ні!» – закричала Лея. «Не наговорюйте на нього, діду Кліне. Ви вже все забули. Не руште його». Це чудовий, гарний хлопець, він наш. Волин, не скажи їм, що одежу ти знайшов у хатині. Одежу я знайшов у хатині, сказав Волин, враз усе розуміючи. Він говорив повагом, спокійно, але готовий був захищатися, і бида вже розривала йому серце, і біль втрати якої ще не сталося, Заповнював його вщердь. «Він боїться вогню!» закричав гей. Якби ви бачили, як він боявся вогню, а перестрашений потім стрибанув через багаття так, як людина, жодна людина не стрибне. А ще тоді відразу ж подумав, що тут є нечиста сила, хапайте його, люди, хапайте! Ми повинні очиститись від зла, я не зло! Закричав Волин відчайдушно. «Я нікому не чиню зла. Я кохаю Леву, і тому я прийшов у село. Якби я був злим духом, я украв би її». «Ми зараз перевіримо тебе», – вигукнув гей і дрючком, якого тримав в руках, пошпурив просто у Волина. Волин стояв доволі близько, і відвернутися не встиг. Лиш позасвідомо вистав руку із захистом, і дрючок ударився біля неї, мов об стіну, і впав на землю, під ноги волинові, не долетівши трішечки до нього. Цього було досить. Чоловіки кинулись на волина, а він тікати. Заготовано було вже з усі більш кілька засадок довкола Раданового двору. І тільки на Волин кинувся в один бік, як та висупили за хати двоє із луками і стрілами, і пустили у нього пострілі. Він же, не думаючи, відбивав стріли, як і той дрючок, вони не долітали до цілі, і вони скаженіли від злості і страху водночас. Волин стрибнув високо на самісінький дах хати, де жила родина Алеї. Дівчина лежала непритомна на руках у матері, і Волин краєм ока помітив те, біль і вітчий пройняв його. Він не думав ні про що більше, лише відбивався від стріл, і над уси хотів дістатись лісу. Швидше був ліс, але ліс, хоч і стояв довкола села але не так близько. Тут його зумисне вирубали, викорчували, аби підготувати ділянки для збіжжя і городини. Ще одним велетенським стрибком Волин перелетів через групу чоловіків, які першими зайшли у двір. Вони були озброєні, але він вже не боявся їхньої зброї. Відбивав стріли, легко вирвав із рук одного хто наблизився до нього з писа, і зламавши, і відкинув геть. Метався з одного боку малесенького села в інший, але з кола людей чоловили його. Усе не міг вирватись, ніби щось зумисне заважало йому. Врешті побачив, як в одному місці коло розступилося. Сил в Ленові бракло, але він не міг Легко відбивати усе, вже раз по раз трапляли у нього каміння і палічя. Він спромагався відбивати тільки стріли і списи, ножі і вила. То тільки но коло розсунулося десь, Волин кинувся туди, ще трохи прорветься у ліс і сховається у ньому. Волин побіг. Справді люди ніби розступилися. Він припустив...